Сьогодні складалося все як найкраще. А в нас гість завтра славний буде, похвалився ще зранку Міхал Чайковський, і очі його світилися тихою-тихою, що нечасто траплялося в його теперішньому, морочливому і не завжди безпечному стамбульському житті. Їде до нас апостольський місіонер Володимир Терлецький. Володимир – його духовне ім'я. Хрещений був іполитом, тож я його знаю ще по вашому волинському кавалерійському полкові. Він навіть не встиг одержати звання доктора медицини у Вільнюському університеті. Примчав відразу, як почалося повстання і воював на славу. Правда, одного разу його злапали москалі, та він чудом утік з полону. Разом відступали до Конгресової Польщі, потім до Галичини. А довго пробуде у нас Стерлецький? перепитав Максим, мізкуючи на своїм і прив'язуючи задум до приїзду знаного місіонера. Попередньо місяці зо два. Він хоче власними очима подивитися на життя християнських громад на сході та доповісти у Ватикан, а ми маємо у цьому допомогти. Максим не був досі знайомим з Володимиром Терелецьким. Знав тільки, що той зі старої української шахетної родини, щоправда, сполонізованої згодом, нащадок православного єпископа в Луцьку удавнину. Володимир клопотався подвижницьким задумом припинити ворожнечу гілок християнства і заснував у Римі східне товариство унії церков, яке б це мало здійснити. Східні церкви, переконував він, можуть таки об'єднатися з Римом, зберігши при тому всі обряди свої традиції та ритуали. Мав бути створений українсько-слов'янський патріархат на правах інших патріарших престолів. Попри криві погляди на ту справу окремих осіб з духовенства, Папа Пій IX прихильно поставився до ідей терлецького, обговорював їх під час кількох аудієнцій. А ще зустрічати підійде також Францишек Духінський. Додав Міхал Чайковський. А от з Духінським Максим зазнайомився ще в Парижі і не раз зустрічався вже на турецькій землі. Виховане середніх шкіл Бердичевої Умані, чимало років прожив Духінський у Києві та зріднився з цим містом. Тож не було дивиною, що свої публікації польською мовою у Паризькій пресі він підписував Духінський Кийовіанін, а як писав французькою, то Духінський, де Київ. Тоді Максим приїхав до пана Францішика відразу, як тільки в еміграційній газеті Тресі Мау прочитав його щирий матеріал на захист Костомарова, Шевченка, Куліша та інших Кирило Мефодіївців опісля арештів і розгрому братства. Я хочу подякувати вам за підтримку українців, чомусь хвилювався Максим. Як не як це була перша публікація в західній пресі, то вже згодом інші видання підтримають. Ви сказали, що ми є і ми не змирилися. Круткий у руках, не непосадючий Духінський, тільки руками протестуючи махав, мов від тютюнового диму, відганявся. Я ще коли говорив, що польське повстання проти московітів не матиме успіху, якщо не почнеться воно з Русі. Бо москалі ні слов'яни, ані християни в дусі слов'ян. Вони залишилися кочівниками до наших днів, і ними, здається, їм бути уже до віку. Китайці, їм, на моє переконання, ближчі, аніж українці, білоруси чи європейці інші, бо то туранці, яким незнана прив'язаність до своєї землі, вони здатні жити лише грабежем та розбоєм, навіть імення своє Росія вкрадене у споконвічної Русі. Щось муляло Максимові у почутому від духінського, і він, попри повагу до паризької знаменитості, смикнувся було раз і вдруге, а врешті-таки не втерпів. Я би твердження таке не переносив на. Людність усю росіяни, народ як народ, просто їм з поволителями не пощастило. На що мені далеко ходити, як мали арештовувати Тараса Шевченка по розгромові Кирило Мифодіївців, то про це випадком дізнався артилерійський офіцер Родаков. Тож він став швиденько розшуковувати поета у різних поміщників, аби тихенько його за кордон вивести під виглядом свого слуги. І вже навіть як арештовували Шевченка на Дніпровській переправі у Києві, везли просто до губернатора. То гусарський офіцер Солонін казав від дати його непомітно рукописи чи інші небезпечні папери. Шевченко не згодився, звісно. Він не міг ризикувати так шляхетністю людини. Марне парував чай, вихолоджувались страви, як приїхав гість, бо таки чимало років їм не доводилося зустрічатися Терлецький оповідав про своє паломництво на святу землю Як зустрів у Єрусалимі земляків Житомира Духінський згадав, як він, будучи представником князя Чорторийського Відвідував польський легіон в Італії І надибав земляків киян, шість сусідів, з якими і духом не віддав Коли йде можна зустрітися А ще про своє нинішнє життя буття на цивільній посаді в британському військові Зрештою, мова дійшла й до того, що найбільше чекав Максим і що попередньо вже обговорювали з Міхолом Чайковським. Чи не здається, панове, що саме зараз підходящий час створити український журнал?